Opinberunar bókin, sjöundi kafli. Eftir þetta sá ég fjóra engla er stóða á fjórum skautum jarðarinnar. Þeir heldu fjórum vindum jarðarinnar svo að vindur næði horki að blása yfir jörðinna né hafið né yfir nokkur tré. Og ég sá annan engil stíga upp í austri. Hann hélt á innsigli lífanda guðs og hrópaði harri röttu til englanna fjögura sem fengið höfðu vald til að granda jörðunni og havinu og sagði Vinnið ekki jörðunni meinn og ekki heldur havinun ég trjánum þar til er verhöfum sett innsigli á enni þjóna guðsvors. Og ég heyrði hve margir menn höfðu verið mertir innsigli guðs. 144.000 voru mertar innsigli af öllum ættkvistlum Ísraelsmanna. Af Júta ættkvistl voru 12.000 mert innsigli. Af Rúbens ættkvistl 12.000, af Gaths ættkvistl 12.000, af Assers ættkvistl 12.000, af Naftali ættkvistl 12.000, af Manasse ættkvistl 12.000 af Simeons ættkvísl 12.000, af Levi ættkvísl 12.000, af Isakars ættkvísl 12.000, af Sebulons ættkvísl 12.000, af Jósefs ættkvísl 12.000, af Benjamins ættkvísl 12.000 menn mertir innsigli. Eftir þetta sá ég og sjá Mikill múur sem enginga tölu á komið af öllum þjóðum og kynkvíslum, líðum og tungum stóð frammi fyrir hásætinu og frammi fyrir lambinu, skrýttur hvítum skikkjum og hafði pálmagreinar í höndum. Og hann rópaði harri röttu, hjálpræðið kemur frá guði vorum sem í hásætinu situr og lambinu. Allir englarnir stóðu kringum hásætið og öldungana og verurnar fjórar. Og þeir fjellu fram fyrir hásætinu á ásjónur sínar. Tilbáðu Guð og sögðu Amen, lofgjörðin og dýrðin, viskan og þakkargjörðin, heiðurinn og mátturinn og krafturinn sé Guði vorum um aldir alda. Amen. Einn af öldungunum tók þá til máls og sagði við mig, hverjir eru þessir menn sem skrítir eru hvítum skikkjum og hvaðan eru þeir komnir? Og ég sagði við hann, herra minn þú veist það? Hann sagði við mig, þetta eru þeir sem komnir eru úr þrengingunni miklu og hafa hvít þvegið skikkjursýnar í blóði lambsins.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 Því að lambið sem er fyrir miðju hásætinu mun vera hirðir þeirra og leiða þá til vasslinda lífsins. Og guð mun þerra hvert tár af augum þeirra.